Іван Франко, «На суді! Судіть мене, судді мої, безмилості фальшивої! Не надійтесь, що верну я з дороги нечестивої, Не надійтесь, що голову пред вами смирно схилю я! Що в добрість вашу вірити...» Буду одну, хоч хвилю я. Судіть мене безбоязні, та ж сильні ви, то знаєте, судіть без встиду, та ж ви встид на прив'язі тримаєте. Судіть, як каже право вам, судіть остріше, тяжче ще, та ж ви і право, то одно, в одній машині колісце». Одно лиш, прошу я вас, скажіть виразно і сміло ви, яка вина моя і тих, що враз зо мною йдуть і йшли? Скажіть виразно, люди ті, все зрадники, вони хочуть перетворити, перевернути, звалити наш суспільний лад. Та й ще скажіть, за що хотять перетворити лад цілий? За те, що паном в нім багач, а гнець слугою люднімий. За те, що чесна праця в нім придавлена, понижена. Хоч весь той ваш суспільний лад піддержує держою живить вона». За те, що дармоїдство тут, з робочих рук секров кров і піт, За те, що тут з катедр, амвон, лесь темнота, неясний світ. За те, що лесь мільйонів кров по прихоті панів, царів. За те, що люди людям тут, кати, боги, раби, гірш, псів. А ще скажіть, як сей лад перевернути хочемо ми? Не зброєю, не силою, огню, заліза і війни, а правдою і працею, і наукою, а як війна кривава понадобиться. Не наша буде втім вина. Та ще скажіть, що ви й самі не відмовляєте нам то, що правду ми говоримо, що прямо чесно ми йдемо за правдою. Все те скажіть, судді мої щирості, тоді в ім'я цього ладу судіть мене без милості».